Tetapi yang dimaksud adalah Istahulah menguasai Ini merubah Kita memuas Dengan akal dan rakyat mereka Walaupun mereka katakan dalam rangka Mensucikan Allah Dari menyerupai makhluknya Ini pembicaraan Atas dasar Kejahilan dan kebodohan Karena semuanya berpulang kepada Akal dan hawa nafsu mereka jadi akal mereka yang sakit dan goncang, yang bertentangan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kaum hasyariah dan maduridiyah terperangkap dengan paham mu'tazilah dan jahmiyah. Karena itu saudara berjalan keliling Indonesia. Eh? Selalu bertanya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren atau di perguruan tinggi dengan pertanyaan yang pernah diajukan Rasulullah Sallallahu Sallam kepada seorang budak perempuan kepunyaan seorang sahabat yang bernama Mu'awiyah bin Hakam as-Sulami radhiyallahu taalaanhu. Ainallah dimana Allah maka umumnya. Mereka tidak bisa menjawab Dengan jawaban Seperti jawaban budak perempuan Yang telah Disetujui oleh Rasulullah SAW Bahkan disaksikan oleh beliau Akan keimanan budak perempuan Itu ala Allah Budak perempuan itu menjawab sama. Tapi jawaban yang Surah akan terima Saya tidak tahu Atau Allah ada di mana-mana atau lebih sesat dan lebih kufur lagi Allah ada di diri kita ini. Bahkan ada yang marah dia ya boleh bertanya, Aynallah. Ini tidak ada adab, karena akan memberikan kesan bahawa seolah-olah Allah, Allah berada di satu di sebuah tempat di satu tempat. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan semua ini. Kalau dia itu budak perempuan dengan enteng dan ringan menjawab sesuai dengan aqidah yang tertanam di hatinya, yang diajarkan oleh tuannya yaitu Mu'awiyah bin Akama as-Sudami, yang kerap duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminullah bismaha. Di mana Allah di langit, yani di atas langit, yang dalam alam bura Arsh, Ia bersama yang diatas arsh Ini akidahnya Al-imam A'imatul Arba'ah Al-imam Abu Hanif Al-imam Malik Al-imam Al-Syafi Al-imam Ahmad Akidahnya seperti ini Maka sangat disesalkan dan disayangkan kaum kita yang bermadhab dengan madhab Syafi'i Pengakuan Dan Berakidah dengan akidah syariah Tidak mengerti dan tidak tahu Apa yang diaktiqadkan oleh Al-Limam Al-Syari Saya akan bahas ini insyaAllah ta Pada tanggal 9 nanti Di Islamic Center Saya akan menjelaskan tentang Perjalanan kehidupan Al-Limam Al-Syari Al-Limam Akidahnya, manhabnya, manhadnya dan terus insyaAllah taala. Agar kita tahu apa sebenarnya anggapan yang diyakini oleh Imam. Nah, ini terkenal subhan, subhan, subhan manhaj dari filq asasat muazzilah dan jahanniyah.